Все це в деталях передавалося в центр. Історію знешкодження Кабеля, до речі, лише одного із багатьох, які загрожували місту, розповів мені і Зарянцу гроза вже після визволення Кракова. Йому вдалося встановити зв'язок із головними частинами радянської армії, які наступали на місто із Заходу. Командири цих частин добре знали рельєф місцевості, розташування форту, до якого підходив Кабель. Тому наші сапери незабаром намацали кабель і в кількох місцях перерізали його. Німці, згадує Зайонс, у своїй книзі «Шлі бої», розраховували на фронтальний удар зі сходу і вичікували зручного моменту, не знаючи, що таємницю кабеля вивідено. Перерізавши кабель, штурмова група радянських солдатів обережно підійшла до форту де у підвалах знаходився обслуговуючий персонал, який мав за сигналом включити струм. Гітлерівці, атаковані раптово, нічого не встигли вчинити. Битву за місто було виграно. Примітка. Юзеф Зайнц. Шлі бої. Москва. Воєнний 1968 рік. Сторінки 187-188. А почалася вона задовго до 19 січня. На початку 1966 року «Камсомольська правда» опублікувала документальну повість про нашу групу. «В документальній повісті Кудрявцева і Понизовського місто не повинно вмерти. писав тоді у передмові колишній начальник штабу Першого Українського фронту Маршал Радянського Союзу Соколовський, Розповідається про групу розвідників штабу Першого Українського фронту, яка діяла у глибокому тилу ворога під час підготовки і здійснення однієї із вирішальних стратегічних операцій Великої Вітчизняної війни – наступу із Сандомирського плацдарму в січні 1945 року. Дії групи розвідників – лише одна із численних ланок, які забезпечували успіх виконання плану ставки Верховного Головнокомандування. Вони допомогли врятувати від зруйнування древню столицю Польщі. Лише одна із численних ланок. Ми не знали та й не могли знати, скільки розвідувальних груп, подібних нашим, діяло в районі Кракова. Крізь роки бачу і радиста Мака, і хробру Асту, теж радистку, і розвідників Калиновського. Кожний, виконуючи своє завдання, сприяв нашій загальній справі. 156 днів діяла розвідгрупа «Голос» у тилу ворога. За цей час ми передали більше 150 радіограм. Кожен рядок у них, так чи інакше, сприяв визволенню і врятуванню міста. Групі, як ми потім писали у звіті «Центру», Вдалося повністю і в деталях розвідати Краківський укріп район та всі укріплення, споруджені фашистами на віслі Південніше Кракова. Група розвідала план замінування міста, а сапери, користуючись даними групи голос і наших польських друзів, вже у перші години визволення Кракова розмінували Сукінниця, Університет Вавель. Про останні дні владування увавлі ката польського народу генерал-губернатора Ганса Франка, Гітлер призначив його відповідальним за оборону Кракова, розповідається у книзі Станіслава Чернака та Здіслава Хордта «Наказ врятувати місто», що вийшла свого часу у Варшавському видавництві. 16 січня о 11 годині відбулося засідання уряду. О 2 годині дня Франка повідомили, що в Ченстахові і Радомську – радянські танки. Герр-генерал-губернатор проходить кімнатами замка і прощається зі своїми підвладними. Ці слова з офіційного протоколу Франк навіть цитує у своєму щоденнику. І в цьому весь Франк з його бундючністю, претензійністю, бажанням будь-що вписатись, влізти в історію. Франк сам хоче проконтролювати виконані наказу про знищення міста і, мабуть, тому не поспішає з від'їздом. На другий день, 17 січня о 7 годині, Франкові доповіли про події минулої ночі, о 9 годині, як видно із того ж щоденника, надходить рапорт.